Rugăciune pentru curățirea inimii și sufletului și trupului de patima desfrânării. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm cea să leagă și-alungă de la noi din țara și din neamul nostru pe demonul desfrânării, care îi aduce pe cei ai sodomiei, malahiei și altor necurății, ca să distrugă arborile neamului, ca să distrugă via cea roditoare a bisericii luptătoare. Atacă roada ta cea sfântă.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 Întunecarea inimii, minții, slăirea trupului, atragerea altora în păcate. Dar Tu, dă-ne puterea să ieșim din toate cursele Lui. Curățește-ne inima, cugetul, mintea, fă-ne puternici, sfinți, desăvârșiți, ascultători, cu minți, blânzi, cinstiți, plin de și iubire. Aleluia, slavă ție, Doamne!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 al preasfintei născătoare de Dumnezeu și pavăza ta peste țara, neamul, biserica și ființa noastră.